čtený z druhého listu korinským, a pošto Pavel píše. Pochválen buď Bůh a Otec našeho Pána Ježíše Krista, Otec milosrdenství a Bůh veškerého povzbuzení, který nás povzbuzuje v každém našem soužení, abychom i my mohli povzbuzovat ty, kteří jsou v jakémkoliv souření. Tím pospůzením, kterým Bůh posbuzuje nás. Nebo jak jako se na nás rozhojnuje Kristova útrpení, tak se skrze Krista rozpojnuje i naše povzpůzení. Jsme-li tedy v souření, je to k vašemu pospůzený a záchraně. Jsme-li je to k vašemu posbuzení který se projevuje ve vytrvalém snášení těch těž utrpení, jež snášíme i my. Naše naděje, pokud jde o vás, je pevná. Víme, že jako jste účastní utrpení, tak i pospůzení. Milí bratři, milí sestry, obvykle dopisy apostola Pavla začínají s děkováním. Děkuji Bohu také za zbor, za jeho víru, za spousta aktivit, které na půdě zboru vznikají. Ale zde, v tom oddílu, co jsme slyšeli, píše Pavel, místo toho o povzbuzení o souření a o utrpení. Za Pavlem a za Korintiany je dramatický konflikt. Píše tam o nás a o vás, my a vy, my, to je Pavel, který tento zbor na misijní cestě založil, a vás, vy, to jsou Korintiany, s kterými se těžce rozhádal. V tomhle ani nebyla výjimka osobní útoky, ranění, urážky. Také z Pavlové strany. Přečtete si doma v klidu někdy oba listy kokonjantianům. Najdete to tam. To, co jsme četli, píše Pavel po smíření. Po té, co se dali dohromady. Po té, co se odpouštěli. A děkování na začátku dopisa, dopise a zmínka o souření, utrpení a povzbuzení jsou právě v této souvislosti ve souvislosti smíření. Pavo se dovoluje to, co se stalo interpretovat. Ne? Nebylo to nepříjemné. Incident, na který nejraději zapomínáme. Už o tom nebudeme mluvit. Dopadlo to špatně, ale už teď není potřeba na to myslet. Ne, to není Pavlu v Pro něj to, co se stalo, mělo smysl. Měl nějaký důvod. A měl nějaký cíl. A obě strany, i Pavel, i Korintiany se v průběhu tohoto konfliktu měnili. I v našem zboru známe takové konflikty, těžké konflikty. A stalo se, že Někteří na to už neměli žaludek a utekli z toho. A já stále slyším, to je strašné, když se křesťané hádají. Ne, to pro mě není. Já chci nějaký sbor, ve kterém se lidi nehádají. Milí bratři, milí sestry, domnívám se, že. To nejdůležitější není to, jestli je někdy nějaké napětí, nějaký konflikt, různé názory, různé zájmy, ale důležité je to, jak s tím zacházíme. A jak zacházíme s vlastním proviněním, s vlastním selháním v tom. Možná někteří z vás to znají z manželství. V manželství také není to nejdůležitější ta doba, když oba jsou šťastní, bez konfliktu, bez problémů. Ale to nejdůležitější jsou právě ty doby, když oba partneři dokážou překonávat krizi. Situaci a chvíli, když. Jsem odkázán na odpuštění. Když jinak to už nejde, to jsou ty chvíli, který, na které nezapomenou. A to jsou, milí bratři, milí sestry, i ty chvíli, když Bůh má příležitost nám pomoct. Může něco pro nás udělat. To, co dělá to se třeba různý. Možná, že my to přijdeme teprve potom. Ale to je právě to, o, co, o čem aposto Pava mluví. To je evangelium, to je povzbuzení, to je milosedenství v akci. Ne je nějaká moudrá rada, ale okamžik, když Bůh opravdu chce nám pomoct. Někdy se setkávám s lidmi, kteří oslovuji, jestli nechce přijít někdy na sromaždění v neděli. Jsou to evangelici, kteří dříve častěji chodili do kostela, anebo ne. Ale často slyším, pane faráře, rád bych se někdy zastavil, ale teď musím nejdřív vyřídit tohle a tohle a teď se to zrovna nehodí a um, až to budu mít v pořádku, tak určitě přijdu. Znáte to? Otázka není, jestli není se vymlouvají nebo ne, to o to nejde, ale zajímavá otázka je, jestli smím jít do kostela i se svými problémy se svými nedořešenými otázkami, se svým zklamáním, se svým raněním a se svými nesplněnými nesplněný, přání. A apostol Pavel nám říká, že ano. Pochválen buď Bůh a Otec našeho Pána Ježíše Krista, Otec milosedenství a Bůh veškerého povzbuzení. Myslíme si, že může něco pro nás dělat? Pro nás jednotlivě a pro nás jako zbor? Myslím, je to do dobrá otázka právě nenešek. Co čekáme od Boha? Milosledenství. Milosledenství, když vidí, co Lidi jeden druhému dělají, jak se ubližují, jak proti sobě válčí, jak se raní, schváně, pomlouvají. Toto Boha nenechá etičný. Milosrdenství. A Bůh. Nenechá to jenom tak. Pavel píše v tom dopise, že v tom konfliktu ne nestrpkal, strpčil, ale že byl hodně smutný. Protože neviděl východisko. Bez Boží pomoci to už dále nešlo. Chci to, aby Bůh mě pomohl. A jedna z těch nejvýznamnějších věd v tomto dopisu je: Vyzvá k Korintěnům, možná, že to je přineseno z dřívejšího dopisu, je: Vyzvá k Korintěnům, dejte se smířit s Bohem. Milí bratři, milí sestry, to je to důležité. Ne, dohodnete se konečně, uklidňujte se. Uzavřete nějaké příměři, ne, nech, nechte si navzájem žít, ne, dejte se smířit, protože to je ta aktivita, která nám nejvíc pomáhá, ne, naše iniciativa, ne, naše ochota, ale Boží mirosledenství, on smířil člověka se sebou. A třeba se nám vůbec nebude líbit, že jsme v tak pasivně v této poloze, ale to je ta poloha, která nám nejvíc pomáhá. Dejte se smířit s Bohem. I když my to nezvládneme, on to zvládne. A proto Pavel může ho nazývat: Je to Bůh každého. Povzbuzení, veškeré povzbuzení může každého dát znovu na nohy. Bůh povzbuzuje nebo potěšuje, nebo jsou jiné překlady tohoto um, této věty. Kdo umí povzbudit? Bible říká, tvrdí, že Bůh umí povzbudit, potěšovat. A Bible mluví v té souvislosti o Bohu jako o milosedném otci a také jako o matce. Co dělá pláčící dítě, když potřebuje povzbudit, potěšovat, běhá k mamince, Bible mluví o Duchu Svatém. Když jsme připravili to velikonoční divadlo, jsme se také dívali na, dívali na jeden text, kde vystupuje Duch Svatý. A Duch Svatý měla hrát nějaká dívka, protože Duch Svatý je v hebrejštině ženská. Ano, je to. Jako když dítě běhá k mamince, pláče a potřebuje potěšit. Jestli to dopustíme, tak může církev být místo, kde lidi budou potěšený. Kde Bůh nás pozbudí. On pozbudí nás a Pavel to potahuje abychom my byli schopni také povzbudit, povzbudit druhy. Tak ten zbor, který Bůh potřebuje, je zbor, který je takový místo. Nemá to být nějaký násilný, že bychom si krátkodobě nebo levně jeden druhému řekli něco dobrého, co vydrží až, když až do dveře kostelu a když jsem ven, už to nebude působit. Ale to, co povzbuzuje, je slib, že půjdu s tebou. A nejenom, že jdu s tebou, ale také cítím s tebou. Pozor! Nemáme druhému hned říct já ti chápu, já vím co prožíváš ne to třeba nevím nesmíme se tvářit jako bychom na všechno věděli odpověd a nemáme ani vyzářovat optimismus, když není na místě ale platit, co platit má je já jsem s tebou, já u tebe jsem. Můžeš se mnou počítat. To je povzbuzující zbor, který skutečně pomáhá. To je pastorační peče, jak tomu říkáme. Nemáme zkoumat smysl utrpení druhého. A třeba to každý sám zkoumá, ale od nás chce Bůh v Kristu, abychom poslouchali, abychom se zastavili, abychom sdílili tak, jak On to dělá s námi. A to je východisko Pavlova myšlení o zboru a o církvi. To, co se už stalo v Kristu, je základem naše naděje, protože Bůh právě nás povzbudil tím, že vstoupil do našeho soužení, do našich konfliktů, do naše viny. A to můžeme vidět. Právě v té postní době je to vidět na Ježišovém utrpení. Na kříži to vydržel to, co zdálo se nesmyslně, když lidi říkali, že tam Bůh není, ale byl tam. A tak se stal naším utěšitelem, naším duchem, duchem svatým. Tak se v zboru dějí věci, které tvoří naše víru. Pomáhají nám růst, zážitky, které, na které třeba už nezapomínáme, které nám, nás připravují na další cestu na budoucnost, na vyznání. Verš této neděli Radujte se s Jeruzalémem nám zvěstuje tuto budoucnost, že z smr Ježíšovy smrti vyroste život každému z nás. Tak jako pšeničné zrno padá do země a roste z toho něco nového. To je Boží evangelium v akci.